Avui tenim una entrevista molt especial perquè no és una entrevista. Són tres entrevistes amb una. Tenim a l'Antàlia a la Mercè Sardà i a la Mament Garde. Què tal? Bé, molt bé, bon, bon bé, dia. Bon dia. Bon bon dia. Bon dia. Bon dia. Sí, ja. Venim per parlar una miqueta de la seva trajectòria com a ballarines a cada una d'elles i per explicar un problema que tenen actualment bastant gros i bastant greu. Podríem començar, si us sembla, cada una de vosaltres m'explica qui sou, per què balleu, una miqueta la seva trajectòria i a partir de llavors doncs pues, comencem a explicar. O si sigui, fem antecedents i fins on estem al moment actual, què està passant i com es podria arreglar. Molt bé, qui vol començar? Va, començo jo. Vale. Soc <laughs> la Mercè. Doncs jo vaig començar gran a avallar, que això també és com un tòpic, no?, que és de començar de petit a avallar. Doncs jo penso que no és veritat. Sobretot amb les tècniques més contemporànies i les tècniques més modernes que busquen una, un fluï del cos, un, un coneixement del cos, una consciència corporal, i tenen altres i maneres d'impulsar el cos i arribar a, a tenir una tècnica bona sense necessitat de passar per l'academicisme del clàssic. I vale? Llavors, bueno, mmm, va ser per casualitat, perquè jo era esportista, m'agradava el voleibol, i vaig acabar al col·legi i vaig pensar, ostres, ara ja no, ja no podré fer voleibol, tampoc era tan bona com per anar per llocs així. I vaig apuntar-me a una acadèmia del meu barri, i al principi ho vaig trobar horrorós. On vas néixer? Jo vaig néixer a Barcelona. I, I bueno, no em va agradar. Em va convèncer una amiga meva. Vine, vine, aprova-ho. I al principi em vaig trobar espantosa. Em vaig veure ja com amb unes cametes i unes mailles i amb un mirall que em reflectia. <ríe> <Vas ser -ho... ríe> sí, em vaig trobar espantosa de la muerte. I, i em vaig desanimar molt perquè, a més, el curs ja havia començat i així, i bueno, vaig pensar no, no, va, vinga, prova un altre cop i el segon dia ja, com més, i després més i em va començar com a entrar un gossanillo i una... Em va, em va entrar em va entrar, em va, em va... se'm va ficar, em va encantar no sé, no, notava no? descobrir el cos, notar sentir l'espai treballar, o sigui perfilar, no? No sé, no sé i vaig començar a ficar-me. I així vaig anar entrant, fins que vaig anar a l'Institut del Teatre, que és on vaig conèixer la Natàlia, precisament. Hi sí, companyes de, cla de classe, i a la mateixa classe anàvem juntes. Però Està... sí, sí. sí, sí. sí, sí. bueno, quan s'ajudin les vides, llavors podem explicar, llavors a partir de... Sí, sí. I, bueno, I vam tenir la sort que en aquella època l'Institut del Teatre hi havia un espai per nosaltres, hi havia un espai per la gent que s'havia format en dansa una mica, s'havia creat el seu propi currículum, diguéssim, mm -hmm. i allà es va donar cabuda... A, a continuar a, fer un, a, a, a aconseguir una titulació. Va ser uns anys molt bons. Després això es va com una mica perdre, d'alguna manera, perquè es va voler academitzar molt. Però van tenir la sort d'enganxar aquesta època. Van poder entrar mitjançant un examen d'accés allà i van fer... Bueno, són 4 anys. I, bueno, I a partir d'aquí ja, ja vaig entrar a a la roda de... de de la dansa i de les classes i de veure espectacles i de conèixer. Molt bé, molt en interessant tenen. aquesta introducció. Fem una mica cada una i llavors seguim mm. preguntant més coses. A veure de maman, <ríe> <ríe> explica'ns. Bueno, doncs jo vaig néixer en un poble d'Aragó. I uh -huh. allí el que vaig començar a ballar és la Jota. <ríe> <ríe> Encara és millor que la Sardana. Ho dic amb una no, sí. mica petita perquè si no ens incendi... I bé, bueno, a mi sempre m'havia agradat la dansa i això que fas als finals de curs, sempre fas la teva cosa de dansa i sempre mentida, però res d'acadèmies ni res perquè no tenies possibilitats, perquè no n'hi no havia res per, per ser ballarina, no?, entre cometes. I després vas decidir, eh, bé, bueno, vas estar al teatre, volia fer teatre, però des a, després vaig començar a fer el batxillerat artístic, que en aquella època era un experimental i, bueno, i així vaig continuar amb el món de les arts, per dir-ho d'alguna manera, i vaig venir aquí a Barcelona a fer Beges Arts. I una vegada aquí, pues, com a mi m'agradava molt la dansa, doncs, ostres, pues aquí podré, segur que hi ha escoles, i vaig començar per les acadèmies. I vaig anar en diferents acadèmies durant anys i jo vaig, me vaig formar per les acadèmies, i així, però també amb bona edat, així, vaig començar als 19 anys o sigui, també una mica tard, no? Bueno, mai és quan es comenci, si es comença, no? No, sí, no? Sí. no i, bueno, i la veritat és que vaig eh, fer belles arts i dansa a l'hora, no?, a mateix, mateix, la mateixa estona, que anava fent estudiar una cosa, una altra, i ja quan vam vaig cansar també de, de les acadèries, bueno, això que dius, ostres, ara ja... Fa molt de temps que estic veient una mica lo mateix, no?, i volia una altra cosa, i mira, vaig aterritzar per aquí, per Girona, i es va obrir aquesta escola, i vaig començar a introduir-me a l'escola, doncs, d'alumna, i se m'ha obri un camp que jo, bueno, que va ser com dic, ostres, això és el que jo volia a partir de, no?, aquí he fet un camí i ara tinc tota aquesta obertura que és per allà on m'interessa anar, no? I bueno, vaig ser sis i després vaig començar a fer classes i bueno... Molt i bé. Et... I ara ens parla a Natàlia, que ens expliqui una miqueta... Doncs la Natàlia també va començar... Bueno, a mi m'agradava ballar des de petita des de sempre, perquè a casa feia les meves coreos. Suposo que també ho heu fet totes, això. Sí, sí. Amb la música i muntar les coreos i tot això. <laughs> vale, llavors doncs, quan vam acabat d'estudiar el cou i aquestes coses, abans hi havia fet una mica de classes, de clàssic i de flamenc, i a l'Anna Maleras, que era una escola molt important a Barcelona, llavors vaig començar com, a a buscar coses fins que vaig arribar a l'Institut del Teatre, que és el que hi havia en aquell moment a Barcelona, per estudiar, diguéssim, juntament amb La Fàbrica, que era un altre espai, es deia espai de dansa La Fàbrica, i llavors estudiava en els dos llocs, i treballava a La Fàbrica, i aquí vaig fer la meva formació, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a treballar amb gent a nivell de petites companyies... Les primeres coses que vaig fer va ser amb en Ramon Uller, després amb l'Òscar Dací, amb en Vicente Sáez, vaig treballar amb la companyia Barcelona que es deia Eure, després me vaig anar... Vaig tenir un accident molt heavy de moto, vaig haver de fer tota una feina per recuperar i per canviar una mica el meu estil de moviment, perquè em trobava que tenia una sèrie d'impediments físics que continuo tinguent, tot, tot i que amb aquests impediments he continuat podent ballar durant tota la meva vida. I llavors vaig, estar, vaig anar un ratet a Nova York... Estudiar, i vaig estudiar algun tipus de, també de mètodes d'aquests que t'ajuden a, a desenvolupar el moviment tot i que tinguis, com es diu, incapacitats. Incapacitats petites, eh? Vull dir que tinc un jornal que no s'emdoblega del tot, uh -huh. per entendre'ns, eh? I després vaig anar a Brussel·les vaig treballar en una companyia, vaig tornar a Barcelona, continuar treballant jo sola, creant, a tot això continuava donant unes miques de classes, vaig a tota pastilla, eh? i després vaig anar a Londres... Sí, és que sí, si ens anem a preguntar, tornem a entendre... Sí. De... Bueno, vaig, vaig tornar a fer una altra cosa a Londres, amb una altra companyia d'aquestes professionals, després, no sé què... i vinguem de Londres, vaig, o sigui, tot això és com al principi, que és allò, treballes en diverses companyies, no sé què, fins a la trentena, més o menys, fins que va arribar un moment que quan vaig tornar a Barcelona, que era l'època de les Olimpiades, me va agafar com un, una mena de cosa d'aquelles vitals de dir jo, en aquesta ciutat no hi vull estar, me'n vaig d'aquí, i vaig venir aquí a Girona. I aquí Girona vaig desenvolupar tot una, altra, o sigui, tot una altra tasca, continuant una mica amb el que havia fet fins ara, que era aquesta part personal creativa, i tota l'altra part en la qual vaig entrar més, que va ser amb la part pedagògica, i vaig començar a donar classes a diferents llocs, a Manu Galliner, a la Fufa, a la 9-18, tot això són centres de dansa i de teatre que existeixen aquí a Girona des de fa molt de temps, la Fufa i la 9-18 ja no existeixen, i a partir de tota aquesta mena de sembrat, diguéssim, va, ja vam arribar doncs, aquí, en aquesta escola de la qual estem parlant, que és l'Escola Municipal de Dança de Salrà, a través del que és la Perla per la dansa, que és l'associació que la porta, i ara, darrerament, el, el que em dedico jo bàsicament és encara crear, que és el que m'agrada més de tot, i a ballar quan puc, que és el que m'agradaria fer, de fet, i per necessitats i per, per imperatius de la realitat, me trobo que fa 10 que estic fent de directora d'una escola de dansa, per tant, estic fent molta feina de gestió i organització, que és molt interessant perquè hem aconseguit moltes coses i, i fer, també, estic fent feina de docència. I més o menys això en resum la meva vida. Molt oh, bé, tens un fill que estiu animal. Ja et tinc un fill que estiu animal. Que llavors el mm -hmm. uh, Ficarem a vostra primera cançó, per després d'aquesta explicació cada vegada, llavors seguirem xerrant. La que, mm -hmm. que ens vam dir és la Night in, in tins, Sound. Night in Sound. Cançó... Night in Sound. Mira, aquesta Night in Sound és una música de fa molt de temps. De fa molt de temps vol dir quan jo tenia un espai a Girona que es deia Les Golfes i és la mateixa època del galliner i és un moment en què va ser el moment per mi més important de donar classes i llavors és una música que posava molt a les classes i quan la poso recordo els alumnes ballant en aquell espai i també ballant al galliner i a tu també et recordo ballant en el galliner i és una mica tot aquest espai d'aquí que això deu fer 10 anys una mica d'anys doncs és aquesta és el Nitin Sauni doncs ja va a disfrutar-la en directe des de Ràdio Sala, al programa Parlem. Avui amb tres convidades molt especials, amb la Natàlia Espinet, la Mercè Sardà i la Mament Garder. I ara hem fet una mica d'explicacions de les seves vides, com han començar a ballar i què els ha portat a trobar-se amb una associació que es La Perla per la dansa. Però dir que ara m'expliquéssiu què és, com funciona, com es va crear, totes aquestes perquè la gent conegui més la vostra història. Vale, us he explicat una mica què és això de La Perla per la dansa. La Perla per la dansa és una associació que existeix des del, de l'any 99 davant de la necessitat una mica d'ajuntar tota la gent que es dedicava a fer dansa al voltant de les comarques gironines i crear una, mena, una força comuna perquè la dansa agafés més entitat. Llavors, la Perla per la dansa el que va fer va ser com recollir... O sigui, vam començar a trucar tota la gent que estava per les comarques, entre elles en aquell moment la Mercè, que, bueno, que, que pots explicar-nos ara més o menys què feies tu, quin tipus de feina estaves fent, perquè penso que és molt important... Si tu ens ho expliques ara per entendre posteriori quina és la feina que fem a l'escola de dansa. Mm -hmm. I... mm, bé, bueno, jo quan vaig arribar a, a, a, a Verges, perquè em vaig anar a viure a Verges, just quan vaig acabar l'institut, era molt jove, als 24 anys, i va ser una decisió de vida, perquè era o formar una parella i tenir fills, que era, o, o dedicar-me a quedar-me a Barcelona i dedicar-me a la dansa més, d'escenari i tot això, i bé. Bueno. Vaig optar per la família i vaig venir cap aquí. Llavors, clar, com re, re, reorientes la, vea, la teva vida professional en un poble tan petit, en una comarca, que la dansa pràcticament és inexistent? I com ho combines amb la família? Llavors, la millor manera era introduir la dansa a les escoles. I vaig trobar que era prou interessant. Em vaig armar de valor perquè el tema nens és un tema que la gent de seguida ens atrevim, amb els nens, i és molt més complicat del que sembla, i, i vaig oferir la meva feina a diverses escoles per fer extraescolars. Llavors, bueno, mmm, bueno ser com, va ser com molt a poc a poc, no? com, com fer una reflexió de, de, dels principis bàsics que a mi m'havien ensenyat, com, com una digestió de tot això, per reconvertir-ho en un llenguatge que el nen pogués entendre i que li servís per, per evolucionar, per créixer, per desplegar-se. I és la feina que es fa més... Que jo, com he, he orientat jo més la feina? De cara als col·legis. De cara a una escola de dansa especialitzada en dansa, seria això mateix, però també introduint més en el nen en la part tècnica, si vols. Si no? o sigui, hi ha una, una feina més profunda, una feina que va més enllà, hi ha més dedicació, per tant, pots filar més prim anar a les, les apes amb els eh, ampes, no? amipes. Amipes, ampes amipes ampes, bueno mares i, mares. Al... mares i pares s'ha sí, bueno, anat canviant els uh -huh. noms uh -huh. doncs clar, tens poc temps és al migdia normalment perquè és quan aquesta activitat té èxit, al migdia, quan no ocupa temps a les tardes amb altres activitats que fan els nens, tipus reforços, piano... Anglès, anglès etcètera. Coses que avui en dia se li donen molt més valor que oh, la però per, dansa. Clar, i, per exemple, en tota aquesta feina de la qual està parlant la Mercè, que ha fet durant molt de temps, perquè això estàs parlant d'això de fa 20 anys que estàs fent mm. un més aquesta feina, a les comarques de Girona, sobretot el Baix Empordà i part del Gironès, o sigui, jo noto que en el moment en què nosaltres vam recollir gent per començar a crear aquest centre, la feina que ell, ella havia estat fent és una feina que, de la manera que ella l'havia plantejada i també la xarxa que ella, ella mateixa sola havia anat tirant, va servir molt tant per l'escola de dansa com per la dansa en si mateixa. Vol dir que hi havia molta gent que apreciava la dansa, ja petits, eh? d'una certa manera, que és la manera que ella és una feina d'investigació, finalment. Tot i que és una feina d'investigació, diguéssim, que molt d'estar per casa, que no, no està posada dintre de la de la gran, no sé quantos, d'aquella institució de l'altra, però que és una feina real, que és una mica la feina que finalment ha estat fent la Perla, que s'assembla molt al que ens està explicant la Mercè, és una feina real de gent que estan treballant a terra, de peus a terra, per tant que s'estan sembrant llavors molt petitones, però són llavors que al tenen, tenen uns fruits. O sigui, estem treballant en aquest nivell molt bàsic i també era una mica... A veure, al principi de tot la idea de la Perla era reunir gent que estaven fent diferents feines a Girona per crear un espai comú. Vale? Aquest espai comú ha resultat que s'ha traduït amb un centre real i l'esperit d'aquest centre, jo crec que és molt important recollir això que comentava la Mercè, que és aquest treball com molt personal, experimental, però amb dedicació i amb honestedat amb la gent i una mica veient quin és la gent real. No volem fer uns ballarins model o un tipus de gent perquè la dansa és això i allò, sinó oferir la dansa com l'eina que és personal de vida, de creixement... Després, per professionalitzar-te si t'interessa i extendre-la realment, aquesta, aquesta paraula que és desplegar o la paraula extendre, no tirar cap amunt, sinó extendre a terra tota una, una, una sèrie de feina envers la dansa. Llavors, per exemple, en aquest cas la Mercè, que és una de les persones amb qui vam començar, eh, doncs ella dominava molt aquest terreny, i hi havia altra gent com l'Anna Serró, que venia de Banyoles, ara continuo lo de la perla, eh? ja sé que t'he tallat, però és per anar una mica allò. No, no, fes, fes. Després havia altra gent, això, que venia més de Girona, a més d'un món dels... Jo també havia fet classes a nens petits, però, per exemple, jo m'he sentit molt més a prop del que són els adolescents i els adults, que és la feina que jo he tractat més. O sigui, amb la gent que sempre m'he millors amb la gent de 18 anys. Són els més divertits de tots. Però... I llavors hi havia altra gent que estava més al cantó del que seria la dansa teatral, perquè tenien relació més amb actors... Per exemple, l'Eduard Teixidor, doncs, bueno, uh, qui més hi havia en aquell moment allà? Uh, hi havia la Carme Renalies, que venia de tot un altre món, que era el món que ell havia evolucionat, també havia estat estudiant a Barcelona i havia evolucionat cap a cap al que seria el treball de composició i improvisació. Mm. Uh, qui més teníem? Ajuda'm una mica. també hi per exemple. La és una persona que també havia estat fins i tot alumna meva en un moment donat, però ella ja era professional, que és una persona que ve de Colòmbia mm. i que també ha tractat molt, molt, ha fet molta feina amb criatures mm. i molta feina del que seria el desenvolupament holístic de, des del treball del mm. que també has fet tu, de Picler, no?, i mm. tot això. Ella ha treballat molt amb nens, um, li interessa molt uh, l'aprenentatge a través del joc i és molt respectuós amb, amb el procés evolutiu d'un nen i, i treballa molt a partir d'aquí. Diguéssim que dintre de lo que és la perla no? i dels profes que estem en la perla, donc tot i que hi ha com una, una manera de treballar molt molt a, a onada, diguéssim que anem molt a la una, que estem molt d'acord amb la manera de com ha d'evolucionar el, el treball de la dansa i com s'ha d'oferir a la gent i ensenyar, <coughs> cada un té com la seva part particularitat clar, i la I la seva... expressar la sí, seva, no? i, i la seva forma de ferix des de la seva experiència que això penso que és el més important clar. que cadascú porta ens bueno, doncs és un grup deguin i cadascú porta la seva manera de funcionar clar. el seu coneixement, la seva experiència i les seves coses cap al futur també. Clar, això ha ja... fet sí, que clar. la perla sigui molt rica que sigui una, una associació molt rica i que el que estem oferint ara, ara a l'escola a través de l'Escola Municipal de dansà de Salrà és una formació molt rica perquè és al mateix temps eh, cada persona sap el que està fent i el que està oferint, i és molt particular. I el, que, el bo és que oferim als alumnes aquesta persona determinada per cada moment de la seva formació. A partir de quina edat poden venir? A partir dels... Bueno, hi ha una prèvia, diguéssim, que és a l'Escola Bressol, una feina que fem a l'Escola Bressol. Ah, bé. Ja, sí. A, a que va ser un, un, un treball que va, va oferir la Perla a, a l'escola municipal, ai, a l'escola Bressol de Salrà, uh -huh. perquè ens vam entendre amb la directora d'aquell moment, que, que es diu Rosa Vilà, que és una persona que, que està molt, molt, molt, com es diu això... Sensibilitzada. Exacte, sensibilitzada. sensibilitzada. Amb aquest tema va veure que era una bona eina educativa pels nens. I Llavors vam començar a donar classes ja des de l'escola Bressol. O sigui, amb nens de 18 mesos, do, dos anys hi aquestes edats. Després, a l'escola pròpiament dita, l'escola municipal de Dança Saltra, comencen els 3 anys. Estres, comencen als 3 anys. I, I bueno, es nota, eh, els nens va, que han passat ja. per l'escola a que tenen nota. una consciència realment de fer sí, això, seu cos, no? perquè la feina que es fa en aquestes petites edats, diguéssim, és o sigui, donar-los o sigui, donar espai de moviment bàsicament seria això, perquè ells se sentin lliures i segurs. Per tant, és que, el que notes és això, que tenen aquesta llibertat amb el seu cos i en el seu moviment. Per tant, això, aquesta facilitat de moure's no? llavors no, una, una mica això dir, diríem, l'any 2000 el que vam fer nosaltres és, vam decidir des de la Perla amb tota aquesta conjunció de gent que el que s'havia de fer, o la idea que teníem nosaltres era fer un centre, o sigui fer un espai on la gent pogués venir, i podia ser un espai de creació, un espai de formació, un espai de divulgació un espai de nananí, tot això vale? o sigui, és crear realment un lloc i vam anar amb aquest projecte a diferents llocs que no ens vam voler per, per diverses raons, però finalment vam arribar a Salrà i a Salrà ens van dir que sí i en aquell moment eh, l'equip de govern que hi havia ens va rebre amb els braços oberts perquè casualment l'alcalde que es deia Jaume Bossacoma és un amant afèrrim de la dansa. És un tio que entén molt la dansa, cosa, cosa estranya. Mm. Perquè què passa? Que la dansa és, una, és com el, encara segueix sent aquesta art que la gent no acaba d'entendre. És un llenguatge força abstracte, el no, llenguatge però de la Això és una irrealitat, perquè si tu et poses un nen petit, i això ho vam comprovar sí. nosaltres... O sí, sigui, les nenes que fan els nens que fan dansa des de que tenen 3 o 4 anys. Sí. En tenen 10 i veuen un espectacle de dansa i l'entenen perfecteament, sí. no tenen cap problema. Jo no crec que sigui, o sigui que sigui abstracte o deixi de ser una no és Jo no, crec que és una dir... falta d'educació, és igual que sigui abstracte vale. o que sigui Sí, però em refereixo que, són, que és un llenguatge abstracte, però que si tu l'entens, o sigui, l'aprens a entendre, et formes en aquest clar, llenguatge. Clar, en I la aquest... gent que no ho ha vist mai, ni ho ha provat mai, sí. ho veu des de fora i, i no ho no sap res. què no, és. I no, és, que... és un llenguatge abstracte de cometes i molt poètic. O sigui, és com la poesia, la poesia també és molt bueno, abstracta. Sí, però avui en dia... treballar amb la im imaginació, treballes amb les matxes... Però hi ha imatges, molts tipus de dansa, no Mercè, avui dia. Hi ha tants mm. tipus de dansa que, clar... Per exemple, tu parles de la dansa contemporània, però vull dir, el que és la dansa teatre no és abstracte. Ah, no. És teatral, totalment. Mm. O el que és la dansa i les arts visuals, que existeix molt, el videodansa. Mm. No? Vull, dir, això, vull dir que, que a poc a poc, a nivell del que és l'evolució de la dansa en si, també està entrant i, i prenent altres vies, que no és només el que seria aquesta dansa tan abstracta, que és la dansa contemporània en un moment donat, o aquesta dansa tan estètica que era la dansa clàssica. Vull dir que això també és una cosa que va evolucionant. Però jo crec que l'important és, o sigui, és, és poder fer aquesta feina de, de que la gent rebi això com una cosa normal. No? Vull dir... Que ho integrin a les seves tècniques ben petits. Sí, que ho integrin en, en no? el dia a dia, que és una mica aquesta idea, finalment, de l'Escola Municipal de Dansa de Solrat, d'integrar-ho a les persones, i després si hi ha gent que es vol professionalitzar, com ja he dit abans, ho poden fer-ho també. Expliquem una mica la evolució que m'has dit. El que se decideix... Ah, perdona, això... Si anem, una miqueta... sí, anem una mica. L'alcalde d'aquest que, bueno, que es diu Jaume Bosacoma, ens va dir que sí, aquell equip de govern, doncs va vale, bé, tirem endavant, tirem endavant. Mm, tirem endavant, fem una oficina, eh, fem dos espais on hi ha terra de fusta, convoquem gent. Tothom de nosaltres tenia gent que venia amb nosaltres a darrere les nostres espatlles. Clar, que Perquè... alumnes, gent que... Perquè no vam començar amb 20 alumnes, sinó que vam començar ja amb 100 alumnes. Molt bé. Enteneu? Vull dir, clar, havíem fet classes a Girona, uns els altres, no sé què, per tant vol dir que ja hi havia un, un recollit. Uh -huh. no veníem de zero hi havíeu sembrat per... molt abans sí, per poder recollir tot però, però això és una cosa que és important d'entendre molt perquè no és que nosaltres vam anar allà i ens van oferir, ens van, ens van salvar la vida no, no, no, nosaltres veníem amb gent a darrere, amb experiència a darrere la vam anar a oferir un lloc que fantàsticament ens van acollir bueno, va continuar fent, vam continuar fent feina l'evolució de l'escola va anar fent i això és una evolució que doncs, dura durant nou anys vuit anys en què l'escola senzillament va funcionant i va creixent Passant... Quants alumnes hi ha ja actualment? Actu... Aquest any s'han matriculat uh, 350 50 alumnes, però no han passat més de gent d'aquestes que fan cursets i coses així. Però, per exemple, l'any passat, comptant l'any passat, van passar 500 persones per l'escola i es van acabar matriculant 400 o així depèn una mica, aquest any potser és un any de crisi mm. però fa uns anys enrere o sigui, ha, anat, ha anat creixent, diguéssim, a l'escola ha anat creixent en algun moment està fent així com un top, perquè també hi ha un top límit d'això, podria haver-hi més gent encara però ja si més professors, més aules no? una mica més Clar. infraestructura, més infraestructura tot això. i podem acollir encara més gent que passa que bom, ja, ja estem com fem molta feina i acollim molta gent, o sigui l'evolució ha estat una evolució positiva llavors per exemple, fins i tot ara una mica perquè veig a la mama no al cantó i hi ha altra gent, però ella, per exemple, és això el que he dit abans, o sigui, hi ha gent que van començar treballant i entrant com a alumnes perquè els interessava sí, un tipus de feina sí, sí. i finalment, com que eren gent que ja tenien formació o que s'han format a dins l'escola, perquè hi ha altra gent que s'ha format, actualment són professors. Sí. I són professors que d'alguna forma han mamat aquesta manera de funcionar. Aquest esperit, no? Aquest esperit, un, un tipus de treball que ve des de tot el professorat i ve des de un tipus de, de treball en comunitat no tan assembleari, poder poder no estem en aquest punt tan assembleari, però poder de comunitat i de, de que sí que en un moment donat clar, jo sóc la, la directora però no sempre estic prenent les, les decisions de manera individual o sigui, jo necessito que els de altres acull... o sigui, les o sigui, idees no? venen dels altres o venen de mi, fins que es construeix una idea i és aquella idea la que funciona no sóc jo que decideixo, això bueno, és l'interessant penso tu llavors... funciones de, en realitat tu funciones com funcionem a les classes entens? és Faig... el mateix sí. o sigui, la, el... el, el... La labor del professor en aquest tipus d'escola és canalitzar el que produeix l'alumne. Sigui La realitat és una forma de fer això. Nosaltres com a col·lectiu funcionem igual. O sigui, ella, la seva labor, que l'ha fet superbé durant tots aquests anys, és canalitzar... És veritat. És canalitzar tota aquesta aportació d'idees i de creativitat. d'energia. I d'energia o de diferents maneres de funcionar, per exemple clar, apareix un profe nou i no és dir vale, tu has de fer això, això i això sinó t'apareix un profe nou, t'apareix la mama i ella aporta una manera de funcionar a la qual mm. ens hem d'adaptar mútuament o sigui, tota la comunitat s'adapta a ella i ella mm. s'adapta a la comunitat mm -hmm. no de cop i volta la comunitat o en aquest cas fa que faig imposa de imposa o... la manera de funcionar sí que li puc dir, guita, ah, bla, bla bla no sé, això pots parlar no indicaràs mai què ha de fer sinó que el que fas és crear un diàleg a partir del qual les coses es posin damunt de la taula i cadascú prengui les decisions de manera honesta, jo crec que és la manera sí, de funcionar, eh? i, i, que i cadascú vagi funcionant i és un, un treball que no només ho fas tu, sinó que ho fas amb els altres professors, o sigui, és, és un equip uh -huh. que uh -huh. fa tot un treball d'equip o sigui, no és que jo treballo sola i faig les meves coses, sinó que hi ha una comunicació entre tots els grups i que hi ha molta feina també de, de darrere de les aules que el, els professors Uh, es reuneixen i posen, uh, o si sigui, discuten diferents maneres anar, o, o de nau o el, els conceptes o, o els exercicis, o, o sigui que hi ha una comunicació sempre que està allà viva i és una dansa que evoluciona per això, o sigui no estàs tancada, o sigui, és sempre... Sem sempre és nova, no? Això és molt interessant de fer també, perquè això que diu ella, de cop i volta et trobes que estàs com regenerant de manera continuada mm. els programes pedagògics, i per tant els continguts de les classes, i sempre veus que encara podria ser més bé, mm. o això hauria d'anar més cap aquí per aconseguir allò que mm. veus que... O sigui, que això, en aquest sentit és molt interessant fer aquesta feina. I tant, i tant. És molt maca i la gent, els alumnes, i això també... Ahir vam anar dinar amb un amic en un restaurant mm -hmm. de Juillà, perdoneu, perquè és que... Mm. I bueno, els, els, els... A Can, com es diu? Can Vidal. Mm. i l'home i la dona del restaurant, la seva nena la porta, va amb la bàrbara. Mm. És una altra profe. Bueno, estan encantats. Però la seva nena és una mica hiperactiva, però es veu que amb la dansa, Clar. que la de ser ha trobat, o sigui ella es lleva al de matí i diu: mama, avui toca anar la dansa". Ai, I li demana, i estava demanant a la seva senyoreta que es diu Armínia, em penso, que sin lloc d'anar cinc dies al, al col·le i un dia a dansa pot fer-ho revés mm -hmm. i d'alguna forma la mare m'estava dient que és una nena que li costa com contextualitzar i en aquesta activitat l'està ajudant a contextualitzar-se ella ah, mateixa vull dir que no és... I, i això, Hi ha ja unes és... eines diferents, diferents. que no es donen a l'escola mm -hmm. no? que és més estar quieta, sentada i en una situació ah, de l'escola i això suposo que tota la gent que treballa amb les arts s'hi troba mm -hmm. però vull dir que d'alguna forma també trobes que cada persona en un cas especial que és cada persona la dansa, en aquest sentit, quan és dansa en aquest sentit, l'ajuda a desenvolupar coses diferents en aquesta nena això, en una altra perquè de cop i volta perd la vergonya mm -hmm. o sigui, hi, ha moltes, hi ha moltes apreciacions per part dels pares o dels alumnes que és el el de, millora, tapesta, eh? no? de millora personal, personal, personal. Sí. Ahí mateix eh, estava fent classes i una nena ve eh, i em diu és es que mamen, el cos me va sol ai que maca I jo, això dius doncs és aquesta feina, no?, la que fas i de cop i volta, doncs els nens estan fent un, un exercici o hem proposat una proposta a classe i, i després d'un any, doncs ara comença a haver els resultats, o sigui, l'evolució i aquest que va sol o sigui, vol dir que és tota una feina i ara el cos, o sigui, no ha de pensar ja sent ja es mou I, és mm... i després també des del punt de vista així com de conceptes, diguéssim, més complicats, com... Uh, nenes de nou anys i vuit anys que et diuen... Uh, és que, um, sent, o sigui, et parlen de conceptes tipus sentir l'espai, escoltar els altres, entens? Clar, respectar el que tens al cantó... O sigui, escoltar en el sentit que quan oh. tu estàs en un espai, en una aula i estàs mm. treballant amb el cos, uh, la, interactues amb els altres i tens que estar, ets tu, el teu ego és important perquè ets tu com a persona creativa però no ets l'únic, estàs treballant amb els altres, per tant, és, has d'escoltar els altres. veus Aquest tipus de, de raonaments que arriben per ells mateixos a partir de, de les eines o de la, de, de, del, del vano. De, de, de, de, de... Hi ha pisos de colors que tu els hi vas oferint perquè vagin completant aquest mm -hmm. Aquest dibuix. No? Bueno, doncs això és una mica valor, Jo penso que és el valor que d'aquesta escola, feta des de la perla, és el valor és aquest valor, el valor, que és un valor purament això de l'aprenentatge de la gent i que la gent senti la dansa com un element important, total que arribem a salrar, tot va evolucionant passem de dues aules, em vaig a l'altre tema ràpid, sí, sí. passem de dues aules a tres, en aquests moments l'escola de dansa té tres aules vale, tot això està funcionant, cada vegada funciona millor, i ha més alumnes mai hi ha hagut cap problema a l'escola de dansa mai hi ha hagut ni un robatori, això és una observació de les meves típiques, que dius això va bé, mai ningú afanar. O saps és el típic de dir, jo què sé, desapareix un bol, som 10 anys, no, mai ha passat res d'això. Vull, vull dir que és per dir que estem, estem desprenguent un esplit de, de confiança i de tranquil·litat i que la gent està còmoda. Vale, perfecte. Vale, tot això està passant i de cop i volta. El 23 de febrer del 2010 tinc una reunió amb l'alcalde en la qual em diu que l'Ajuntament de manera unilateral, a l'equip de govern de manera unilateral i per què vol, per voluntat pròpia, decideix canviar el model de gestió i decideix, per fer això, rescindir-nos el contracte ja. Per tant, vol dir rescatar el servei, perquè nosaltres el que tenim en aquests moments és un contracte de prestació de serveis amb l'Ajuntament mm, de Salrà. Vale. Doncs ells, prestem un servei mitjançant un contracte, rescaten aquest servei de manera que ens poden extingir el contracte. I llavors doncs, això és una decisió quines raons està donant l'Ajuntament perquè això sigui així, unes raons que es diu, i, i ara el que faig és llegir el ple de govern, l'aprovació que és a raons d'interès públic, i perquè volen omplir un nou edifici, i perquè la Generalitat aportarà diners. Vale La, la Generalitat aportarà diners perquè hi ha un nou edifici, aquest, aquest, el projecte de que la Generalitat posi diners perquè sigui una, una escola autoritzada és un projecte que tenim amb l'Ajuntament des de l'any 2000 nosaltres per la nostra banda ja vam presentar el projecte pedagògic i vam presentar les titulacions que tenim de l'equip actual hi ha quatre persones que tenim titulacions per fer això, la Mercè, la Bàrbara la Maria, una altra noia i jo d'acord, de l'Institut del Teatre Uh, vale. nosaltres vam fer aquesta part ells havien de fer l'edifici, els edificis actuals semblava difícil perquè són edificis que són de patrimoni històric l'any passat uh, l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Salrà va decidir que s'acollia el Plan Zapatero i amb el Plan Zapatero feia un edifici nou de l'Escola de Dansa nosaltres tot i estar encantades de que fos així vam recomanar de que esperar una mica i fer aquest edifici a poc a poc, perquè el fer-ho dintre del pla Zapatero volia dir tenir el, el projecte executiu fet en un mes i tot ha, ha acabat en menys d'un any. Nosaltres vam dir, clar, el ser tan delicat per nosaltres, un edifici ha de ser... Una, nosaltres creiem que havia de fer una, devia, devia ser un edifici singular, havia un edifici una cosa... Un edifici que recollís una mica tot aquest pensament, tot també. Exacte, sí, sí, era això. Bueno, dit, fe, vull dir, nosaltres no el faríem, ens esperaríem i nosaltres us proposem d'ajudar-vos directament, buscar finançament també, crear una, una mena d'entitat pròpia d'escola de dansa, que sigui una fundació, en la qual participi l'Ajuntament, evidentment la Generalitat, nosaltres i altra gent que vulgui, per buscar un finançament. Això no els va interessar. Van decidir que volien tirar endavant amb el pla en Zapatero. Aquesta escola està feta. A partir d'aquí hi ha hagut tota aquesta mena de revolució en el sentit de precipitació que arriba en aquest punt Ara arriben al punt aquest en què se'ns fa fora. La Generalitat, jo ho dic perquè jo he parlat amb la Generalitat directament, amb persones amb tècnics, diguéssim, amb, amb gent que estan dintre l'administració, no amb polítics, sinó amb tècnics, i me diuen el tipus de gestió que faci un Ajuntament com un Ajuntament vulgui fer la gestió d'una escola municipal de dansa i música, perquè estan dintre del mateix paquet, a nosaltres no ens interessa. A nosaltres el que ens interessa és un edifici amb condicions, un projecte pedagògic i unes titulacions. L'Ajuntament és sobirà per decidir quin tipus de gestió realitza. Per tant, és una cosa que dius bueno, què té que veure la, els diners de la Generalitat amb que ens facis fora? O sigui, no no, no som vinculants una cosa amb l'altra, no tenen una relació directa. I a mi és una de les coses que em sap molt de greu que estiguin fent servir aquest tipus d'informació de cares al públic per vendre la moto quan jo sé perfectament que això no és veritat i que si nosaltres continuéssim treballant aquí amb el mateix model de gestió la Generalitat podria continuar donant diners i això és una cosa que jo crec personalment que la Generalitat aposta donar diners en aquest municipi perquè hi ha una, hi ha una, una prova de que això existeix i funciona. I això és el que jo crec. Poder m'equivoco. Poder la Generalitat donaria diners igualment no a un projecte que, que neixés de zero. Jo això no ho sé. Això ja no puc dir-ho perquè no ho sé. Jo dic només el que crec. ¿vale? Però a mi em, em sap molt de greu que se'ns fa... I llavors a nosaltres se'ns opia De cop i volta aquesta perla per la dansa, que fa 10 que està corrent aquí, no existeix. O sigui, com que no existeix? Nosaltres fem un projecte nou, amb una escola nova tirem endavant uns tríptics, fem una publicitat i no, en, en cap moment a nosaltres ni se'ns esmenta. En, hi ha una informació que se'ns esmenta i diu que a nosaltres... Diu, la perla per la dansa, l'entitat que havia portat la, la, la gestió de l'escola, fins ara. Aquí s'ha acabat. Tota la labor que hem fet deixa de tenir importància. I llavors, doncs a mi això, a, a, aquí és on ens sap greu a nosaltres. Per què deixa de tenir importància tota la, la labor que hem fet amb la qual hem aconseguit que aquesta escola existeixi i sigui honesta? perquè la labor l'hem fet nosaltres amb tots els agraïments, i això no deixaré mai de repetir-ho, els diferents equips de l'Ajuntament de Salrà, que ens han passat uns dinerons i uns edificis que costen uns altres dinerons. Per tant, vull dir, sense això hauria estat totalment impossible o molt més difícil com a entitat privada. Perquè, a més, altra, a nivell filosòfic també, des de la perla era, impor era important crear un, un espai que tingués aquesta, uh, uh, la filosofia de ser públic, per tant, vol dir que fos a l'abast de tothom, públic en aquest sentit. Per això ens vam acostar a un ajuntament, perquè si no sempre haguéssim pogut tirar endavant una iniciativa no un... privada. Ah. Vale, aquí es, es crea aquesta confusió. Llavors, bueno, no sé, jo, jo la situació aquesta que tenim, bueno, la darrera cosa, jo no sé si vaig estar assignant massa de pressa no, jo. o No, i com... pensava si no un, fiquem una cançó. Ai, sí, per favor, que una cançó i podem vale. arrencar una, revenem altres fins al traf, programa, que és un poquito, perquè és una molta informació, potser la gent està una mica col·lapsada, no? no? Portem millor a xerrar a aquestes dones. Clar. <ríe> és que bueno, ja <ríe> No, no, i ja tema per 2 hores, si, yeah. que, si no tu deu tornar un altre dia. Vale. Fiquem a la tercera cançó aquesta de, de Caetano Veloso, Antoninho, aquesta cançó perquè m'agrada molt i perquè me fa pensar en un... Bé, bueno, t'ho dic, és una, és una qüestió quasi amorosa, eh, aquesta. El, hi ha algú allà que em fa pensar en un profe que ha vingut, que hem convidat diverses vegades a fer cursos i quan sento aquesta cançó el veig en ell i mm, mm, tot plegat és fantàstic. És una qüestió de... Però és, és com un, l'amor universal, diríem, eh? Doncs regalem un mixte universal. <t 'en> Senza parole Una lettera Scritta sopra un viso Di pietra E vapore Amore Inutile finestra El silencio, angolo vuoto, Pagina senza parole, Una lettera scritta sopra un viso Di pietra e vapor. Tornem a aquí en directe des del programa Parlem, perquè avui tenim moltes coses per explicar. Tenim un problema molt gros i volem intentar solucionar-lo a través de diferents coses. Si algú vol trucar i vol preguntar alguna cosa a la Mercè, a la mama o a la Natàlia, podeu trucar al 972 24 90 151, 972 24 9 151. Seguim parlant. Quines coses s'estan fent ara per evitar que es l'escola de Salrat? Bueno... <coughs> La primera cosa, informar els pares, perquè no, no, no ho sabien els pares, no estaven en el cas, o sigui, l'Ajuntament no, no ha estat informat molt, s'ho han trobat com de cop. I aleshores vam decidir fer un, un recull de, de totes, de pas per pas, de com havia anat tot, tot des del 23 de febrer fins a l'actualitat, van convocar els pares i d'alumnes i, i en els, um, bueno, tots els usuaris i els alumnes adults i els van posar al dia. Llavors la gent d'alguna manera es va avastar, es van ofendre molt, es van sentir molt ofesos i es van, es van organitzar ells mateixos Ei, Manca... la gent, sí, no, els sí. pares i els alumnes van, bueno, ja i ben... sí, Es van organitzar per, per, perquè trobaven que tot això que estava passant era injust, era injust i trobaven que una cosa que estava funcionant provat, la mar de mareve i provat probat i recat aprovat, doncs per què tenia que, que, que, perquè havia de canviar, que perquè no podíem nosaltres acabar el nostre, el nostre contracte que encara dura un any més, eh, s'acabava el, el 2011. I, i per què després no es podia parlar de, quan un cop acabat el contracte de com podien anar les coses i quina continuïtat podia tenir l'escola d'una manera consensuada entre eh, l'Ajuntament de Saldrai i l'Associació La Perla que hagués sigut lo lògic i el que hagués portat a l'escola a anar evolucionant i a crear, i crear un, una necessitat en el territori cada vegada més gran cada... real, i, i real diguésim mm. i, i fet allò a base de sediments, a poc a poc, i ben feta, i, i ben assimilada per part de la, per la població, perquè és que si no, és tot a cop de, de pixa. Sí. No l'escola no es tanca, eh? l'escola canvia de gestió, ens fan fora a la perla, l'escola no es tanca, de moment no hi ha res, no se sap res, no? i clar, una, una cosa... Professors no professors, no, no hi ha No, la no no situació d'ara és que hi ha un edifici nou, hi ha noms tríptics anunciant una escola, però no hi ha professorat i no hi, ha no hi ha direcció o sigui, nosaltres ja no hi som nosaltres, a nosaltres ens fan fora l'11 de setembre fixeu-vos la gràcia que m'ho van F. comunicar al 23F i ens fan fora l'11 de setembre iuhu <'ho veu> <'hi> molt divertit <'ho veu> <'hi> total, que clar, hi ha un edifici estan fent inscripcions no hi ha profes, no hi ha direcció però és igual, i no sé polítics, és surrealista això que estan fent per què feu les coses estan malament perquè fer. fem fetes hi ha una frase d'en Groucho Marx i una cosa que els pares deien a veure, perquè a nosaltres no ens han consultat si som usuaris d'aquesta escola i som els nens els que portem aquí perquè no han sentit si ens sembla bé que aquesta gent ja no hi sigui si nosaltres estem... O sigui, per què, no? Per què? I per aquesta què? cosa, doncs, clar, s'hi sap molt greu i s'han revolucionat. Normalment. Molt bé. Sí, m'agrada. Revolucionem-nos. Bueno, I l'acció que han fet els pares és això que deia la Mercè. Que han, uh, han, han creat una comissió, llavors han fet un, un comunicat uh, a la premsa, van fer un, un... Va sortir en el diari de Girona del dissabte 5, em sembla, de juny. Sí, sí. fa dos dissabts. Sí. I després han fet un manifest han escrit cartes eh, que han enviat a l'Ajuntament. per L'Ajuntament com reacciona davant d'aquesta... De... de moment no... no, no a veure no, que no, no Com ahir Montilla no. que estava inaugurant la Generalitat i tot de fora i deia... Ah, sí. que, no, ja sí. vaig passar per davant. No, sí. doncs, bueno, el que fa... Però senyor, no ho sent vostè o què? Doncs no, el que hem fet han estat ha contestar. Ells han, han passat per correu electrònic a l'Ajuntament, una... bueno, la carta aquesta aquest manifest i llavors l'Ajuntament ha fet una contesta... De, aquestes de tirar les pilotes fora de la porteria, diguent una altra vegada això, que nosaltres havíem fet unes al·legacions per lo de l'edifici, que quan vegin quantes inscripcions hi ha, decidiran quants profes han de llogar, quasi això, estan dient això. I que tot això es fa perquè la Generalitat donarà diners i perquè hi ha un edifici nou. I que nosaltres, a més, no els hi hem volgut facilitar eh, les bases de dades dels alumnes, cosa que no podem fer, a mi l'Agència Catalana de Protecció de Dades m'ha dit si vosaltres no teniu un contracte amb l'Ajuntament de Salrà, per les dades, per aquests fitxers, no els idonis directament, has de demanar el consentiment a tothom. I això és el que estic fent. Estic fent aquest procés en què haig de estic a l'Ajuntament. O sigui, que m'acusen de fer una cosa que no puc fer. Perquè no puc fer perquè si la faig i un pare o un alumne tira una denúncia, la que, la que hauré de pagar la denúncia el que sigui, soc jo. Bueno, jo no, la perla en aquest cas, perdó. Però vull dir que aquest, les contestes de l'Ajuntament és acusar-nos, i dir coses que no, que no, que no. I és això, aquest surrealisme de dir, jo tinc el poder, impunament, faig una cosa, és que aquí és molt dur, faig coses perquè tinc la llei del meu cantó, perquè realment tot el que està fent és legal, no hi ha cap cosa il·legal, però ara jo em poso, això és personal, és la Natàlia Espinetti, no és ni directora, ni perla, ni res. Com pot ser que, la, que les institucions tinguin la impunitat i el poder per fer el que els dona la gana, quan és o sigui, quan, quan som els civils que ens ho estem currant llavors, si tu com a civil tens ganes de currar-te perquè funcioni tot a nivell cultural, a nivell educatiu i, t es, t es, i fa 10 anys que estic treballant com una capulla aquí i ara de cop volta, a mi se'm pot fotre fora per això, perquè aquest senyor té, el, té aquest poder jo no ho entenc, tota la feina que jo he fet això és personal, per això dic que parlo com a Natàlia tota la feina que jo he fet, què? Bé, bueno, és el mateix, una empresa et pot fotre fora quan vol, perquè tenen la paella pel mànec, sempre estem allà mateix, i vull dir, llavors què passa? Que, què passa amb la societat civil? Que cada vegada cadascú va més a casa seva, amb la seva tele, el seu cotxe, el seu viatge, i no ens, no ens mullarem pas el cul. No, no i bueno, ja, doncs, eh? espero que canvi perquè realment, bueno... I doncs, accions, les accions aquestes, doncs els pares fan aquesta acció. Nosaltres ara començarem amb la premsa amb... Diguéssim, és la segona cosa que diem per premsa avui. I la, ara vull dir moltes gràcies per, per haver lo oh, acudit, tant, eh? I, I torneu d'aquí dues setmanes a veure com estan en les coses vale. i veure com està evolucionant. I llavors ho van dir dissabte... I dissabte, dinou... Hi ha una convocatòria, no? Hi ha una convocatòria, sí. Es fa un... el Salrà Caminat, que són els artistes plàstics que fan un recorregut per Salrà, amb diferents accions, exposicions i coses així... I nosaltres, eh, l'escola de dansa, doncs fa una acció eh, reivindicativa i aprofito que estem aquí per convocar a tothom que ens vulgui eh, donar suport. Aport, suport, doncs que vingui a Salrà eh, davant de l'edifici de la Renfe. I allí, a quina hora? A les... Entre 9.15 i 9.30. So un quart i dos quarts de deu del vespre, això. per ajuntar-nos... Els explicarem eh, aquesta acció que és molt senzilla, molt fàcil per a tothom, ho puc fer des dels nens de dos anys fins als de 95 o més, i llavors doncs, això, perquè sigui una, una, una acció multitudinària, no? I serà molt senzill i bueno, esperem que, que tinguin molta gent que vingui a, a donar-nos suport. Bé, bueno, i que els diaris a fer-vos fotos, Això no? Sí. I que ja hi els mitjans que fagin ressona amb aquest el que està passant, mm -hmm. perquè si els mitjans ja no... Sí, que... Que... sí. Que actuïn. A nosaltres ens, ens sap greu haver, haver de, de, de, de, de tirar a mà de totes aquestes coses, perquè el que haguéssim volgut és una, una bona relació amb, amb l'Ajuntament i un diàleg que de manera consensuada i... i amb... Racional, per mi. Racional I racional i, com es diu, amb sentit comú, poguéssim... A, a, a haguéssim pogut arribar a entendre'ns. Però bueno, d'aquí hi han ha coses que ja ens sobrepassen, que són aquestes coses d'interessos, de diners, i, bueno, i una altra cosa que ens sap greu és que, que, que, que es posi en qüestió la, la, la nostra professionalitat com a gestores. I, i, com a gestores, bàsicament, què és el que més s'ha posat en, en dubte? És molt fàcil és molt fàcil dir-ho coses quan... Perquè no és veritat, perquè aprova un botó perquè aquesta escola ha anat tan... Perquè funciona, m'entens? Funciona i està funcionat. El que és trist és que ells foten aquestes... Perdó, eh? Requalifiquen terres, fan el que els donen la gana i no passa res. I tu fas la bona gestió i t'acusen d'una cosa que no has fet. Aviam, senyors. Si vosaltres, que esteu aquí xupant del bote, amb un sou... Mira, dia, ara ho diré així perquè m'és igual. Aix eh, tinc un col·lega periodística i si m'he dit, «Ostres, què? En Pluma, aquell que està a l'Ajuntament de Girona?». Sí. Sabeu quan cobra cada mes? Estava, encara hi és. Encara hi és? Sí. sí. Cobre 11.000 euros al mes. Què? Senyor. Com pot ser que un pavo el que jo cobro en un any? Sí, sí. Un mes. Un tio que porta 25 anys allà si sí, cobra diputació... O sí, sigui, és igual, no pot ser així. O sigui, com pot haver aquest país? Doncs pues mira, sí, igual necessiten pot... no sé mecenes, o sigui, ja que, si aquest home no sap què fer amb els diners... Els pot invertir, no? Si pot ajudar, per sí. favor, ajuda'ns-ho, tio. Vull dir, jo trobo Senyors polítics, què esteu fent? Vull dir, que, que, que no sou conscients que, que, no, que no teniu cap credibilitat de res? Però això que cobrir caixa, cobrir caixa, cobrir A més, caixa. que nosaltres no tenim res a amagar. O sigui que està no, tot ben clar ni, i, el, bueno. i tothom pot venir a veure les, les contes. Sí, sí, I els contes... Sí. Això els tenen els clars no. cosa... No. Si, o sigui, si voleu venir a veure els contes, els ensenyo a tothom. Sí. Tot. Però bueno... No, no, és que, hi, això. Hi, és la manera com es fan les coses. Per què han de fer això? Per què fan això? No, i a hi ha una altra cosa que no hem dit, que és que amb aquesta rescisió de contracte ens ofereixen una indemnització comptabilitzant els nostres beneficis industrials. Nosaltres som una associació sense afany de lucre, que per mi és un error. Per tant, aquesta indemnització comptabilitzant els nostres beneficis industrials és de 500 euros. Clar, de cop i altre dius, això és... això què és? Dius, això què és? És perquè m'estàs dient que sóc tonta o alguna així? O com com funciona? Com pots oferir-me? Fer-me fora i oferir-me 500 euros? Clar, o sigui, jo sé sí que sé que són els números. Hi ha 11 persones que estem treballant aquí. Això no són 500 euros. El que deixarem de guanyar en un any no són 500 euros. Si hi ha tota una sèrie de gent que comptava de tenir feina durant un any més que ens quedem sense feina. Clar. Això no sé què puja, com a mínim 60.000 euros. Com a mínim. El, el que fa pena d'això és com es pot solucionar, perquè no, o si sigui, ells fan, sí que no el deixo aquí davant i fan veure que no, com si no passés res. A nivell del que seria la, la mobilització de la gent, la, la solidaritat... O sigui, raó, a nivell de gent, sí. suposo que llavors veuran que són possibles votants l'alça que ve i diran... Bueno... No sé, el que deien els pares és que si no ens apuntem a l'escola, si no tenen clientela s'han de mobilitzar. Clar, el, el que diu la Marçà, jo torno a dir el mateix, o sigui, no em sap greu dir aquestes coses i tot això. Ja. No, no, ja. Jo penso, o sigui, jo el que vull és continuar fent la feina fins que jo tenia un contracte i entendre'ns, teníem un any de coll per entendre'ns i crear una escola nova, entre tot Sí, sí, mm. entre, entre la tots... vostra aportació i l'aportació sí. que puguin I, tenir ells. I, si i no l'oposició, puguin... que també s'ha quedat al cantó, s'ha quedat fora. O sigui, la gent de l'oposició, aquest govern, aquest ajuntament té 11 regidors, o sigui, són 6 i 5. Sis que és l'equip de govern actual, i cinc que són l'oposició. Aquesta oposició també s'ha quedat amb tres pams de nas, perquè ells de tot això no ens sabien res, en principi. Per tant, vol dir que ells també haurien de poder participar, com a gent que ha estat votada, perquè són 5 i 6, eh? Però no, ells tampoc... Per tant, és... vull dir, hi ha agents a, a, a salrar, hi ha agents culturals i educatius que estic convençuda que ens podrien ajudar, també. Gent amb més experiència, o gent amb idees noves, vull dir, que nosaltres en cap moment hem estat tancats a que tot això passi, i bueno, era una mica el que volíem provocar i és el que ens agradaria que passés al final sí. i bueno, no, això el que tu dius ara, ara aquí està tot obert i a veure fins on arriba aquesta situació i com la podem mobilitzar és que bueno, bueno pues per que... això necessitem aquest suport per això necessitem aquest suport és sí, el, el no? suport del dissabte, ja, el dissabte sí, el dia tenen... 19 a les 9.30 no sé, vull aquí... Entre... bueno, dir bloc... bueno, tenim un bloc es diu digue'l, digue'l Perla per la dansa.blog.cat. A posarem en el bloc també del programa. La Perla per la dansa.blog.cat. Vale, eh? I bueno. I al 19 es mos sencil, si algú té vergonya, doncs que no es preocuï per que tants que no que passarà de un... un... ah, no... no, Sí, teniu una mica encara. Espera, deixem una mica més que aquí moltes coses a dir. Bueno, res, és allò del típic dels agraïments, bueno, que és que estem parlant nosaltres, però que aquí darrere hi ha un piló d'alumnes, o sigui, tots aquests 400 d'aquest any i no sé quants, de moltes, moltes, eh, moltes, molts altres anys... O si sigui, encara et passen inclús un any, dos anys, al llarg Exacte. dels deu anys de la trajectòria sí, de Gent que ha vingut de fora, per exemple, i que ha, ha, han vingut aquí, han fet uns cursos, però des d'aquí també ens han, han, han, han ajudat difonent la nostra feina fora, diguéssim, una quantitat de professors... Clar, que no, si no puc posar a dir... Bueno, jo vull agrair tot això als professors, als pares, als alumnes, a tots els professionals que han estat ajudant, als amics que ens han estat ajudant, i a l'Ajuntament, per haver-nos estat ajudant fins ara. I que em sap molt de greu que l'Ajuntament estigui fent aquestes coses perquè crec que, és, que no, és, no, no és una cosa que hagin pensat bé, sinó que, que m'agradaria entendre el per què. Però, bueno, això... Jo crec que jo sembla, no sé si mm, hi hagués, hi hagués analitzat també amb una mica hi ha hagut com, durant aquests anys hi ha hagut una manera de funcionar com molt independent, o sigui, ens han deixat molt, molta independència i molta llibertat per això hem pogut fer tot el que hem fet que, sí, que això ha sigut fantàstic, hem gaudit d'uns ah, espais fabulosos perquè la fàbrica té un, uns espais la fàbrica l'antiga fàbrica Pagans de Salrà té uns espais Maravillosos que només d'entrai a dins ja, ja és com una expansió de l'esprit que, que, que els nens i els adults que s'han format ja d'dentra ja ja forma part el, el soft felt ocupar aquest espai de, ja ja, és, ja. A part de l'educació. La, no? la, la gent que va de ta... fora es queda es, és es molt en... màcul. No? Això és una cosa que l'hem explicat moltes vegades. O sigui, sí. La gent hi ha una part d'aquest con... o sigui, context que agraeixen moltíssim. Sí. Per això no de raons que volíem crear un context que tingués també una certa singularitat. No un context. L'edifici nou és un edifici que és molt funcional, està ben fet, és bonic, depèn de qui s'umi diguéssim... així no? mm. pues compleix no se no? compleix, no sé, compleix les, les, els requisits necessaris però no té la singularitat, i més que res perquè, clar, un projecte executiu fet en un mes, difícilment pots crear, en un pressupost tancadíssim, no pots crear una singularitat. I quan no tens una capacitat de tenir una conversa, per tant, bueno... No, que, dic, espai, que, nosaltres, dir que nosaltres poder paquem de, de massa puretes i a de, de voler fer massa bé, de posar-hi massa ànima en la feina que fem i volem tot perfecte i ens hagués agradat fer com una, com una reproducció, no una reproducció, però sí a, a, a recollir l'ànima d'aquell edifici traslladar-lo d'edifici nou, i no trobar-nos amb un edifici funcional, modern, allò uh, unidireccional, en el sentit de que vas a fer la feina i te'n vas, que no aplega la gent al voltant i totes aquestes històries, i per això ens ho volíem agafar amb, amb més calma, i, calma. Sí, sí. Amb més calma, i que, bueno, que hi ha hagut una falta de, de diàleg tots aquests anys podem amb l'Ajuntament, uh -huh. I de, i, de, i, de, i de com, com anar actualitzant les nostres, les nostres necessitats amb ells i ells amb nosaltres i una pocota, perquè si ara l'any que veia ha, ja pot haver-hi camp de govern sí, perquè hi ha eleccions municipals al el maig Llavors, què passaria si, no, tampoc... si, si, si la gent decidís que no vol votar aquest equip que no el no representa ho i ho visites un altre o sigui, és patètic que ara, un any abans d'eleccions de fagin aquest no? és una Aquesta... de Mare... les altres coses que no entenem perquè si només et queda un any de coll i hi ha d'haver-hi uns I canvis exacte, fins a un any era tot passa? lògic o sigui, hi ha unes eleccions noves hi ha un contracte que dura potser que sigui un, un, un nou, una nova faceta a partir del, del 2011-2012 per tant deixa que les coses tinguin la seva vida natural no et bueno, per mi jo això... no et un projecte de tant de temps per la teva rebequeria, perquè potser l'any que ve ni el O sigui, senyors, anava a dir una paraulota, però no la diré. No la diguis. <ríe> però que, que, que, que, és que és, és patètic, és patètic. És, és molt raro i no s'entén. Jo, parlant des de Mament, per mi és molt raro i no ho entén. O sigui, és que dius, però com t'has ficat amb això? O sigui, és que no saben on s'han ficat. O sigui, que... És ignorància, per mi és ignorància. És com una empatia i una rebequeria, diu, ara no vull més. Suport, no, és, no és més. que dius, és que... que és risc, que, que, que estàs fent? És un absurd el... risc, això. Sí. Tota risc... tot, tot l'escalidabilitat que tenen al poble, a més a més, no? Per tant, sí. tot... No sé, nosaltres estem una mica així, és com... En aquest sentit que no entenem el perquè les justificacions que se'ns donen són aquestes que us he dit... I, bueno, evidentment, ara nosaltres hauríem de hem d'anar a tornar a parlar amb l'Ajuntament, a veure si es repensen una mica tot això. Ha d'haver-hi una forma de, de comunicació, perquè això des d'ara fa com un mes que no parlem amb ells. Home, la cosa si, si vols, quedar... els, els puc trucar, si us sembla bé, i d'aquí dues setmanes, la setmana que ve a Sant Joan, d'aquí dues setmanes que vingui algun membre de l'Ajuntament i vosaltres, i tenim un diàleg aquí, si volen. Bueno, si els hi ha però... gust... Per què no? A veure com han anat les coses durant dues setmanes. Sí, Deixem podem... una mica d'espai. Si la gent donen espai... i rectifiquen, s'ha acabat, no hi ha problema, hi ha solució, i ja està. Si no rectifiquen i veiem que, jo puc trucar i dir, aquí ningú cobra res, fem perquè volem, He donat un espai a vosaltres perquè els poguessin comunicar, volem deixar que puguin defensar-se puguin... o que puguem aquí com a desmuntar-se la seva credibilitat, perquè, pel que esteu dient, ho podríem fer des d'aquí, per lo menys retenien no, i canviarien d'opinió. O s'expliquen per què. O s'expliquen per què. Clar, bueno, és això doncs pues podem fer això, intentaré moure-hi... Però si tenim... explica, perquè... És, o sigui, ja, ja fa temps que intentem que, que ens expliquin això, però les raons que exposen són, són per nosaltres no tenen contundència, perquè són unes raons com... no sé, justificant... una manera de justificar que no... No expliquen la, la situació real. Exacte. Va, perquè, la, perquè la Generalitat... Bueno, ens doncs farem venir qui ho expliqui ah. nosaltres. Sí. Sí. La Generalitat posa diners, però... Però si això no quita que nosaltres Clar. estiguem o no estiguem Exacte. aquí. Sí. L'edifici no. Bueno, i què? Mm -hmm. uh, nosaltres però... no volíeu treballar amb nosaltres. Bueno, però... però qui t'ho ha dit que nosaltres dit no volem treballar amb nosaltres? Com anem per aquí d'en no? que no saps reonar. No, sí. raonar, no, si no, no voleu aquesta... col·laborar. A veure, era, què entens era, era... tu per col·laborar? Què entenc jo per col·laborar? No. Què? què vol dir col·laborar? Perquè el meu concepte de col·laborar i el teu estan veient, veiem que no casen. I llavors, bueno... A part d'això, que la feina que estem fent ens agrada molt. I la pena és que no pugueu seguir fent la feina que us que et pugui tan bonica o començar fa 10 anys. És és la pena. I per això estem aquí dient-ho. I no volem insultar ningú ni que digui no, estem defensant alguna que creiem. I que és lògic. I poder treballar com això, com a gent que som del poble o de la ciutat o d'allà on siguem, per la gent que és del poble i la gent de la ciutat. I que tenim la capacitat i ho hem fet bé i creiem que és un, també és un model vàlid. De dir, la pròpia gent treballa per la pròpia gent amb ajuda de, de les institucions. Clar que sí. No. Perquè són, no? Això hauríem, de, hauríem de ser feliços de que, de que sempre la gent del carrer pugués, tingués ganes de treballar d'aquesta manera. Mm. Bueno, no sé, això jo, I a més crec que a nivell de polítiques educatives i culturals és una visió moderna i realment ho és. Home, està claríssim mm. que una escola funciona molt millor portada per, un, per la pròpia gent que ha creat l'escola, que, que fas, poses hores per parar un carro, que no te les paga ningú però fas per... Per amor, per, per carinyo per, per, exacte, creu, perquè creus en aquell projecte perquè no? creus en aquest projecte que lo que està proposant lo que està proposant l'Ajuntament que és un concurs per un gestor director i tres professors amb uns contractes determinats ¿vale? que són d'unes hores determinades que que... que, que que a la que tu trobes una feina millor o més ben pagada te n'aniràs, amb la qual mai posaràs l'energia del tot a dintre, ni crearàs escola ni crea... enteneu? Que fos bueno. sí. Sí. hem d'anar acabant perquè són les 12 i 5 posem això, avui ens haurem de l'Ajuntament i si d'aquí dues setmanes volen venir tenim un diàleg posem una altra musiqueta no? encara posem l'última musiqueta per dedicar-los volem acabar sí. amb l'aforisme de la setmana que és de Marlene Pasdini i diu, "A ah, les fugaces dansen entre les rames cada moviment s'evapora en l'hoguerà de l'instant eh? Okay. dedicarem el programa també a l'Aniol Kaur i els meus amics el o l'Aniol i els meus col·legues de Canàries que vam estar aquesta setmana celebrent un, un aniversari fantàstic, la Gemma, en Ruben, la Leo, Ermi i el pequeno Jorge, felicidades des de Balafi, està pronto amigos una abraçada gegant, gràcies per haver vingut gràcies a vosaltres i seguirem parlant i seguirem a veure com va evolucionant aquest tema de l'escola i de la música és pensant per als nens, de, als nens petits de, de l'escola Pues doncs De dediquem la, la música, els nens petits a l'escola i la cançó es titula... Ai, Florita. Ai, Florita. Ah, Gràcies. Gràcies a vosaltres. Un bon dia, que vagi molt bé.